і чує відгук в робленій вимові. «Жарт! Забудь!» Куди привид відспішив, там скоро заревів мотор, відлітаючи. Клепард потягнув вірьовку і нахилився над водою. Руку простяг, витяг чойся, що лів в тіні за виступ, на дошки знеможений вкрай, а все ж питає рятівника. «Як він знову вернеться? Що ти?» Боронитимусь, Він намірявся вбити, бо відчув мій відхил. Я там приречений, тут теж. А чому тобі відставати від нього? Тому що я дійшов до краю болота. Гниль нестерпна. Довго задихаюся. Гроші від них в отруті. Судову процесу музиканта я сам собі непомітно вибравсь трохи інший внутрішній, ніж заходив. Хоч несподівано для самого пересвідомлююся раптово, ось тільки тепер і другим бачу себе в дзеркалі ночі. Беру останній шанс, як попереджено, з грозою в комісара. Розпалюється перестрілка при ракетних огнях і частково стихає. Гуркіт багатьох моторів надходить з різних сторін. Скажи, хто привид? Скажи чось. Сам собі скажи, легко здогадатись. А зрештою визначаю сам з голосу і жестів. Хто міг в цілій сонячній системі подумати, що справді він – скарбник інформації, інспектор, керівник війни з трафіками наркотиків. Неймовірно. Чи, мабуть, я таки помилився? І тут закрут очеймо їх. Поглушливий рем моторів стихає при окремих пострілах. Лодки пристають до баржі. Швидко надходять комісари, капітан з полісменами. Серед них – обрігс, прожектори заливають палубу світлотою. Комісар покликнувся до капітана, що закочує рука в нескривавленій лівій руці. Покажіть глибока рана. Чи кістка пошкоджена? Негайно перев'язка і в лікарню. Дрібниця, не більше, як від бджоли, відмовив капітан, даючи руку обрісові перев'язати. Все ж однаково, в лікарню. Схилився комісар до Чойса, як півтрупа мокрого, і знов кривавлячого. Озвися, ти живий? Що мені? «Перетривати треба», – трудно вимовляє Чойс, підводячись на лікті й на долоні. «Признав, хто він?» «Так, інспектор Местнер. Він. Я бачив обличчя так близько і ясно, як вас. Він сам потвердив, що я впізнав його». «От мав я Скорпіона в нагрудній кишені. Десь він зник з вечора, мовилося ніби хворий». «Вийшла не злагода», – додав Чойс. «Я в сутичках помилково опустив апарат». І попався на втоплення. Обрігс господарює. Розмову сприйняв мікрофон Чойса в Гудзику біля пояса. Беру його. Тут бетонні чоботи. З ними присуджувався стояти на дні річному. Харч для риби. Зараз прибудуть санітарні ноші. Я поперед замовив про всякий випадок. Думаю, ваша роль Клепард була двозначна, спохмурнів капітан. Що сталося? Переступ? Я винен, що схоплено чойся на тортуру і страту в воді. Хочу покрити провину. І вже почав. Хто міг би повірити? Такі зигзаги. Тільки слідство спроможиться визначити, чий ви чоловік. Можливо. Певне судження має потерпілиць, припускає комісар. Так, маю, якщо можу просити, будь ласка, зважте. Клепард, супроти наведеного револьвера з руки привида, відмовився виконати присуд мені і врятував життя. Прислужився до того, що збережено розкриття особи привида, досі неприступної. «Прохання берем, як зізнання свідка, на користь Клепарда», – вирішив комісар. До санітарів, що надходять з насилками. «Негайно везіть в госпіталь. Обрігсь: проведіть найдокладніший обшук баржі». Окрему групу треба послати слідами втеклих, про ймовірні знаходи. Потім доставити клепарда в вашому особистому ескорті, в пресинкт, наслідство і додати звукозаписи. Ми з вами, капітан, теж оглянемо будову і вернемося в місто на розбір справи. Відходять усі на різні сторони, зостається клепард, мовчки глядіти в надводну далечину. Інші, переходячи, обминають його. Зупинився знов один Обрікс. Ну, чи ти зовсім виграв, а мав час розбити своє чорне братство?